По такої красивої кабилі. Софійка чула колись від дідуся, що через їхнє село проходила дивізія якогось там будьонного. Це ж єдина моя годувальниця, людоньки, прохав дідуню. Ладно, не плач, ми тобі заміну дадім, помахував зброєю перед дідусевими очима. І ведуть замість мальви коня, сірого, волохатого. Таких Софійка на малюнках бачила. Називалися кіньми Пржевальського. Але ж то дикі, як не впрягав коня дідуню, як не молив, не силував, усе марно. Може, він до бою і вдатний, але до роботи ні сте, ні сце. Що це ти за чорта ведеш? вжахнулась удома дружина. Правильно кажеш, чорт він і є, чорт, сплюнув дідуню. Розказав свою невеселу пригоду і повів коня до стайні. Як гірко плакала Ніна. Того ж дня в їхньому дворі отаборилися вояки, яких мусили ще й годувати. Ніна бігала то в погріб, то в комору, поливаючи дорогу солоними слізми. А на сусідній вулиці вже розпочалась ціла вистава. Семен Михайлович сказав, хто осідлає цю тварюку, тому вона й дістанеться. Кричали звідусіль Розморені недавнім боєм і обідом Червоноармійці Усе ж вишукувалися в чергу Кожен упевнено брався до діла Хватсько випробував усі способи Їх давно перепробував Нінин батько Щоб осідлати кобилу Софійка побігла за Ніною Зняла на мисто і вхопила за шорстку руку Свою прабабусю Ходімо, там твоя мальва Хто ти? Може, приїхала з тими чужаками? Підозріливо зіркнула Ніна. е е Потім, зараз не до того. Дівчата побігли на сусідню вулицю. Тягло, твоя очерідь! До мальви підступив пихати опецькувати чоловік. Ех ви ж, маркачі! Гигикнув і грубо потягнув за вуздечку. Потім різко вдарив мальву по ногах... І поки та не отягнулася, ускочив у сідло. От так треба! шмагонув нещасну тварину батогом. Тягло гордо споглядав юрбу з незвичної висоти. Но! З усіх сил бухнув чубітьми по мальваних боках. Мальва покірно рушила. Кобілка сілу любить! Бистрій! пошла, пошла. Конячина пішла галопом. Потім швидше, швидше, швидше. Раз! Мальва різко спинилася й нагнула голову. Хвалькуватий опецько перелетів через неї, гепнувшись просто в калюжу. У тягло дурак, мальва молодець!» – зареготали в натовпі. Ніна, забувши про все, кинулась до своєї пестунки та і собі радо простягла до неї свою породисту морду. Потім спокійно дозволила осідлати себе. Й велично понесла десятирічну хазяйку понад заздрісними людцями, які згори видавались такими дрібними. «Стой!» – тягло рвонув було за ними. «Хто осідлав цю тварюку, тому вона й дістанеться!» Задзвенів звідкись дитячий голос. Софійка вже вбрала коралі. Від несподіванки солдати вмовкли. «Е, все одно пуття з неї не буде!» Вихрюпнувся з шеренги якийсь п'яненький солдатик. Це я вам кажу, я, мішка Міщенков. На п'яничку ніхто не зважав, тільки Софійка підступила ближче й придивилася. Це був двірник, чи пак дворянин Мішель. Міщенків старший син. Не буде пуття спанської породи, белькотів собі підніс. Ця скотина слухала тільки свою дурненьку Юзю. Бідна Юзя подарувала їй мені. Бідна Юзя плакала. «О, Мішелю, я ненавиджу свого підстарку того графа. Я тільки тепер зрозуміла, що я люблю тебе, О, Мішелю. хоч ти вже й одружений. Ух, ці брехливі жінки! Дарую мальбу тобі, О, Мішелю, а чоловікові скажу, що пожертвувала конячку на фронт». «Потрібний мені той і твоя бреклива конячка, що боїться кожного пострілу!» «О, Мішелю! О, Мішелю!» Чи то перекривляв колишню наречену, чи то докоряв їй двірник-дворянин Міщенко В.